ninawezwa mikopo chachu Dar es Salaam na duko kama waziri ni kusaidia wanafunzi na kuhakikisha tunapigania haki zao waweze kusoma wakipata mikopo katika hali ambao wanastahili ili waweze kusokupata elimu zao. Wajua wanafunzi wengi wa Tanzania almost asilimia 80 ni maskini. kwa wanafunzi wengi wanakuja chuo wakiwa hawawezi kusoma elimu juu kama alivyo awali kiongozi ni daraja ama kiunganishi kati ya uongozi wa taasisi fulani na wale wanafunzi wenyewe. Mm -hmm. So, moja ya tatizo tunalokumbana nalo mara nyingi ni pale ambapo wakati wa kupata hela umefika. Kwa hiyo wanafunzi wanahitaji hela. Kikubwa kilicho nishtua hapa ni ishu ya business ownership. Yaani kwa msaidii ni mm -hmm. Kwa sasa hivi, kama kaulimbio ya raisinavyosema tulipe kodi, hakuna mfanyabiashara setambulika na TRA awe mkubwa awe mdogo. Kwa hiyo hata hao wafanyabiashara wadogo wadogo yani retailers wanatambulika na TRA wanalipa kodi na wanalipa kodi. Kwa hiyo kama hii muongozo wao unasema mfanyakazi yote anatambulika na TRA inamaanisha hata kwa wadogo wa wadogo mfanyabiashara mfanya anatambulika na TRA inamaanisha hata wafanyabiashara wadogo wadogo wako kwenye hii criteria maana wanatambulika TRA kwa hiyo wao watakosa mkopo mm. kwa sababu hawajasema mfanyabiashara wa stage ipi anayeingiza income ipi na kwa kiwango kipi